وین اور ستاله ڈگری ملاوېږي نو ترتیب وکنه اختلافا حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهو لا يفتنوا دمر ابتلاء نارازي کړه ترتیب وکنه نو مخکې تسلی وات په کیسې دې موسی عليه السلام باندې نو دلته چې هغه ابتلاء او تسلی د لپاره د مؤمنانو ټول لپاره تسلی شو کنه چې تسلی د څنګه تسلی او تاسو مونږه کوم مصیبت راغله نو دا ختم شي کنه چا غ... چا هر څه ختميږي دا مصیبت هم ختم شي یا بادشاہ خپل وزیر ته وي دا چې ګوتای مالا جوړه کا چې هغه هر وخت سره مناسب وي څر وخت سره مامنه غمي چې غورما نو هم سره مناسب وي او چې مامنه خوشحالي زوړ ته غورما چې خوشحالي سره مناسب وي دا څه ګوتای جوړه کړت هغه له ګوتای جوړکړل پاسه دا ويکل دا وخت پتیری شي دا وخت پتیری شي خوشالي په هغه مونږ نه لږه وکټلول خو ترې مې ویل کېږي چې دا خوشالي به شي او چې ډېر پریشانیو پراله کنه او چې کتلول غم دی یره دا وخت پېر شي ډېر مشقت ولې نه کنا سخت روزي کنا هغه به موږ لاړه شي ها ول ارث ختمي کې کنا ارث ختمي کې كله شاین حالق بالله هم ختم شي کنه راحت و راشي دا کې چې مې دی صبر سخت نه ورته بل وختمی کې کنا اورې دې صبر سخت دا ول وختمی کې کنا شوا کې ډېر اوږد شي دا وختمی کنا استاد جون کډیر زیات شي دا و دل ختمی کنا کله شین الکون لا وجهه او مفسرین لیکي اته سيزونه دي شغله الله فنا کی. کی. نور کی هغه نه فنا کیږي نور و هر سفنا شي استاد غم مصیبت کوم لر شي غلط هغه اته سيزونه شې شه هغه مفسرین ذکر کړی یو عرش ده یو کرسی ده یو جنت ده یو جهنم ده او د الله نره اډو کده چ انسان بالغین الله به جوړي اول روحونه دی که اللوحو قلم دی دقا تیس زنه دی دیل دی چین فنان مستا غم نستا مصیبت نستا پریشانی دا خوال خلال لکنه دیده که چینه ابتلاع تسلیم احسیبن ان ناس و هنیو ترکو و هنیقول آمنا هم لا افتنون دو بلیو ابتلاع و امتحان نراجی نخام خبر راجی اول امتحان باعت مقابل نفس دریگی دو تاس و آیات نمبرو نمبر آی وَمَنْ جَاهَدَ فَنَفْسَهُ فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ نَفْسُه مړه ټول ورځ بناسي سارا تونه یو پر بناسي اخوب ولینې کوي پرې د قران او د الله شو اول امتحان اول مقابل ستا نفس سره وخت ستا نفس سره مقابله راغله الله او من جاهد فینما یجاهد للنفس چاچ نفس سره مجاهد او کړه د ډیره فیدی باندې د بفیدی کنه ان الله لغنی جن نعل عالمین چې نفس سره مجاهد او کړه الله وی د اماندار دی د اعمال صالح ول دی د ګناوونه وزل لرم دل بچ نه غو نیکه ورکم اخرت پی خسته کم نفس مجاهدهونه دا سمره مله اوسله اوس یې نو کلموره پلا ته زیرو د جمعات کې ناس ادا کار وسو کې ادا کار وسو کې وینځه ادا کا نه تو سره کبی مالایسل کبی المن دیم نمبر کې مور پلا رودر دل په دین کار کا او رکواد پیدا ک الله وی مور پلار خبره م منا د سنت مقابله کې ددي مقابل کې ته سټی کې میلا شي نامه نوامو سالال هاات ل نو خیل نو, نو في سال نفس مجاهده وکړه د مامامې کې دن نشلی عدلته چې نو نفس مجهدهدي وکړه نو سالینوې دن نشلی نو نو في سال بیا وچین نو نفس نه ت خللا لی مه پلار ن خلاص لی مګې به مړه چکر لو سر ځانه جممات ته ځ اسشي تا جممات ک چرته تختی نه دا موونه داته تختی نه را هم تروي پرې د چکر ولوګم. سرو تهوس کو خلاص کا کو کو تا او پبل غاری واری او من الناس من یقول مننا بالله اسوی تبیو سویلنا ولنحمل خطاياکم دا دې سرو تستا تمیز راشیکنا الا الله وی ولی علم من الله الذين امنوا ولا علم المنافقین قابو تمیز راشیک برګر مجاهده جو کړه کنا غد پر خدل دا گنده خلقونه په جوداشلی برګر رسل مجاهده امتحان وی هغه مخ ته درېږي فريدم دل ندې بیکار کار, کار کناسي راز چرفلان کی کار لاړسو دات می ستار اوی اوس د مجاهديب به وی د امتحان د دې پیریوډ څومره دی د دې ا پرچه ګینټې څومره دی ولاقدر سنانو خدې لا قومي فلبستهم الف سناتن الله 50 عام طول مر نه نم سوا کله د امتحانو نحنیم دا نم سوا کله د امتحانو ښه ورپسې نویت تسلکې لیکې کی وکېګه سو او قالو قتلوه او حرقهوه فان جاهه الله من کله بتامن د اور انقلاب راشي کله وستا ویژه کیږي لکدې دوط علی سلام بنتبه کی کنه تا کله و تاسو تر ټوک کیږي لک شوaib علی سلام ټوک متاسره کیږي او تاسو نو اعتراضونه کی اعتراضونه کی لکه نو ټوکی استهزاء امتحان وکله وکله ووري کله کله و خنداوي کله کله و ټوکي دی ټایم امتحانونه وې کنه دی ته وټینشي کله چې ټینشن اوس په څه تر کیږي اوس اخر کې آیات تمره ده ساتاون ورته ابتلاء امتحانات اخ کل ملک نو ولتلار شکنه یعباد الذین آمَنُوا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلْتَكُنْ مُؤْمِنًا فَلار دی. دین پریدی مرګری دین پریدی څنګه یی دی نو تشلوکا بل دې تلار شکنه حقیقت اگر تنگول نو مدینی ترال الکر ان ارجو واسعاتن ها تو یا دلته دین کار نشو کول نو بول دې تلار شکنه هر ال تلار شوم خوشی دې کې مرګ باندې رمیشی جدا نو کل نفس الذایقات الموت هر نو مے ارې کا ره دلته چې نام الله ووي ن نووب من الجنتتي غوره ددي برلكې ودلله کور راکم یاره دلته چ زما دکانون دي بدل بدل دي اسممېدي فراکونه دي هلتهرس کوم وک الله تحمل ورقه الله يرجه دلته مرگي دي کلي غده هلته واز خم خادي سګ کوم الله نوورسمان نورسکوم زمک سمان میداد قال تعاب کرد دي او هلته ال مګي پیداكمکنول انثم خلق است الساوات وال د سخره شمت وال القمر لاقول الله اسمان عظمتک ماستان تا وېکړی د تغارنګي مرګي رودل د تادی کوم کنه نور خلق ګور نبی علی سلام مرګتا کې صحابرا غل کنه او بیا چیر په ورکوم روزي به څنګه یوه روزي داد کنه لا یو څو کلمې شام نیوادی والهقدر الله ان الله بكل شيء عليم کله چې دانی متونه میلاو سل تو الحمد لله بالاكثرهم لا يعلمون اخیر کدارته وی دغه مجاهدین کای نو زبدت لار کلاوکونه ولذین جاهدوا فینا لناد انهم صبولنا تا مجاهدی بی قسم و راضی کنا نفس مجاهد و راضی مور افلار راضی دمرګور و راضی بیا د دشمن طرفنا اور غورځول بیا به استحزاب و تو کوي خندا بږي بیا و قسمت کسم شکوک شوبات وی هغه بټول الله لری کنا الله قادر دی نو دیسو آیات دیسورت کې هغه دغه تیلاغان تذکرات او بیا خیر کدا هغه تسنلی ولذین جاهدوا فینا لناد وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حُسْنِ دا صورت چرن صورت روم هغه له رستو نازل شوه د ترتیب کچنو هغه 58 نمبر ده اسیغه مصحف له سره هغه صورت قصص وسیله لیکن دا د چن نزول له سره دا صورت روم روم وسیله او دغه تسلیک اطلاعان تذکرہ عرف لام می الله خو په کی په مطلب د خلوص او خاص من الناس خلق دا ګمان کوي ايو ترکو چې دو په پرې د شي د ان يقولو صرف دا چې دوی وایي امر نامه ایمان راوړته و هم لا لایفتنن دومره ابتلا انتہان ناراضی چې ما کلمه ویله لا اله الا الله محمد رسول الله بس خبر اخلاص نه نور ابتلا انتہان منی به خوان بیاو کلمه ویلو او من ویلی به ابتلاګانی راتلې سوک د ملک نو باسي سو کار کوي خندا خنداق کوي جاسر ټوکی کوي سوک شړي ابتلا راضی مولانا مفتی رشید احمد لدانو رحمه الله د احسن الفطای ولا دا یو بیان مونږ ورېده بیان کیناسو دا یا ته ولسته غویکس ته سوچوچا تا امتحان متام نه راغلی بیا به مو سوچکای چې فیدیم که پاس اکه نه راغلی نو بیا به مو سوچکای چې ما ولسته تیاری کړدا دا د خبري خامخدي چې امتحان تامن راغلی نو ته چې امتحان سره وکینو بیا هغه نتیجه ګوریتانه که ما امتحان راغلی نو پاس شي که فیل شي که راغلی نو تاوله تیاری کړدا او کنه وهم لا يفتنون وقد فتنن الذينا من قبلهم وتاق سرك ابتلاار رشت منكن مك منني دا ابتلاولراده ففللى من الذيناصدق وعالى من الكاجين صان دشاگردان امتحان كي من الله غمان کوې کسان یا ملون صاتې چې کوي نارووا کارونه یا شپې کوونه چې بد په شي زمونږ داعظام نه سامون بد دغ چې کوم دوغ کومه فیله کوي د دو خال دا د نارووا کارونه کوي کوي زموړه تهپوهڅک میشته من کار جوې کا اللهڅوک چې قده لري چې د پیش د الله د ملاقاتله په نه اجلال اللهلاات یاقیننیټ خاام خاتتون کې دا د الله د ملاقات سوختي عقیده ساتي چاله سره مخامخ کېږم هغه وخرارم د کنه هو وسمه ولالي هغه وريدم چې پوه دي راول امتحان ومن جهادت اول امتحان نفس مقابله تر شي ومن جهادا چا چې نفس سره نفي نما یجاهدر نفسهم خپل ځان کنټرول کو خلاف اشاره قارون نظام بد کینو فدا خپل ده ان الله لغنی جون الله خامغه غنی ذاتي عالمین عالم والنا ورته ور شته لکهه تمهده کوې نوزانان لباره کوي فدا تاه دهکنه فی صده والله دینا منوامله سوالات مجاهده کې کلک او ایمان د راړه عملی که د مطابق مطبطله زهب زنو ورکم لنو کاافرن ناننو سیات لې به کو مونږ د دوه بد د دوله نه او بدلی ورکومونږ ددو دا دو خسته جا کارونه چې دو کدي دو امتحان ابتلات موره پلارو مخیتهدرېږي. ډیر کسانداسي کناو ته مور خپل رودريږي چې راکارونه قاعده وکي او سړی مل انسان او حکم کو دې موږ انسان تبيوالده هیڅ او د مور خپل د دې کې خص نه د خصو لوک په سره کوي لیکن تا کفر تاړي دا خبره وينم تا کفر او شرک دا خبره وينم نه کوي وای نه جهدا کاکه اكو مینه ته کوشش کوي تو شرک بیم دل پاره چې شریط جوړکې ما سره ما لیسل کبي اغا چې مسته د تاطا په اړه مینه سپوانه فلاته اوهما له دوه خبره ممنا الی مرجو کو زمو طرف ته دې ګرځیدل ساسو فونه بكم مما كنتم تعملون خبر بدل کوم تاسو ته کارونه تاسو کول ول الذين من الصالحات دا مجاهده دا لګران راکنه مور افلار سره اا کسان چې ایمان ورو عملوا الصالحات عملي او کله شریعت مطابق دې مجاهده کې دوه کامیابل الله ندخلن فی صالحین خامخدن بكم غدو پټولی د نیکانو کې څو صالحین کړه ازیدو نیکانو جنت ته وينو فلاحت لبن صالحین ابراهيم الرسول سلام ته وي کړه دا د امتحان و ومن الناس زين خلقنا مناغسو وي یقول يا مننا بالله مون ایمان رو د الله باندې فائدہ او د الله کله چې ته تکلیف میلاوشې فی الله مبارد دین د دی الله کې جارته تمناست ګرځې تکلیف ته خلقو کاندو بالله پشاندازه عبد الله تعالی دا تکلیف ورجې دله دومر ورکای چېر ماته دا تکلیفه کو دا چلو شو دا چلو شو جا فت نهطرناې تکلیف ګځې تکلیفې خلکو کاذاب الله شان دذاب د الله تاه و ان جا نه سر میرب او کله چران چې دو ته دا طرف رستانهلهقول ن ناک نامه کوم ودو چی اکینمونږ تا سری ووت الله او بیاعاالمه ببي مافی صور لالمین نه د اللهپه پاغه سی چې پهسیلو د خلکو کې دی دا ابتلا موغړ کوو خلکو په خلکو سره د لپارهخ چېکارهکو ب کارهکن نه له من اللهله نه آمو او د لپاره چې کاره ک الله ممنان له من ملاافی کې نو چې کاره کې منافقان بل غ رواني که نه او دغه کسان تا ته سو دا, دا امتحان تا ته به قدرې کې دا مرګري چې زما په سرراضاته مزه مړهست دا ګونی که نه نو دا په ما او قال ل نه کفرو و کااف دا سورې امتحان دخه چې پرې دا دا ما په او س نه وال نحملم خط کوم ما پس رات بون به پرتهکو ستاګونونه و ما هم د حاملین من خطه من خط هم من چا نه د دو پرورته کوون کې د دو دګناو نامنشي چې شي نهلهقاجببون یقین دو د در اوجن ما پس را ما پس را کوی ستاگوونه په ما اوو دا کار مقعه تو دا ګنا د دا ګون دی دا ګوني که نه جی جارې کته خپل ګونهه ځان خلاص نهکنو وال والله مون اسکله هم خاامخپور ته کوې به دو اسکالله هم پی پل اسکال لن او نور پیټ اسکال د هم سره د پ اخپلو یو آیات خو ذکر شي والله ته ضررو وااضه تون یو تن د بل پیټ پورته کوې او بريات کې او ما همې خامليمل خطیا هم یو د بل پیټنی پورته کوئ عدل تعالله والله ملو اسقالالله هم الله اسکال خپل پیټ وپورته کوي او نوررو پیټ سره د پی خپلو نه تو سره وخپل پیټږ او د نور پیټې بهوي مطلب دا اسکالاً ندل تماد د ګبراکولو پیټیدي نه او د خپل کونا نه و خپله ګماد دی د ګمره دعات ورک او د دا خپل پیټې دی که نهله مون نه خامه پرورت کوي له همی دپل ګمر په او پی دمراکو د نرو خلقو، ما خالی سره د خپلو د نرو پیټونه وله سن نه عمل قیمت ما کامی ون او تپوس وکړی چې دوه پرت دقامت د قانونونه چې دوځان د جوړو دوسممت دی مخکېوي که نه تپوس به نه کږ یعنی ینې زونونه داسې د مختر میدان کې هل ته ای تپوس نهشته ایپورتهلارشه ی نامی ته ګوري تکټ تا ګوري پاسپورت تا ګوري تاسو نشته په ماخه زازا یوځیکه وتپوسی کې کوم ځای نه راولي چرته دي اصل چانه تفوسو کې چانه اون کې زونه دې کنال تا زنه تفوس تفوسونه زه دیګ ته تاسو له نام مجلمین اصل تفوسونه زونه نه دي کنه یا تفوس وکيږي لیکن د خپل ګناوه تفوس کیږي دی بل ګناوه تفوس نه کیږي یا به تفوس کیږي لیکن زجر د باربه کیږي د معلوماتو لپاره باندې کیږي ولقدر سنانو حن زمانه د ابتلا وسمره ټولومات نوایت د ابتلا هغه شریر اور کې اچول د اړول د استهزار نسبت کول فلقدر سننه هم تا کسره لیکل اللهم صل على سلام الى قومه قوم قلت فلبس فيهم درن تركلو پاغو کلفارف دعوت الف سنتن ذل کال الا 50 عاما الا 50 عاما مگر 50 کال پکنا ذل کالا الا 50 داسی, داسی نا نا دا سټ دا سويونه نه نه نه دا ویل کړه نه دا جملت چیر نه غا دا لګه به پتنه هم دا لګ مختصر همدا الف سناتین زر کاله الا 50 عامه مگر پ 50 تن کم کا لازم مفسرین وي دا 50 عامه وو حضور کاله لیکن دا دا چې دا 50 کال چې کنه دا لګ عام کنه راحت ولا ځکه کلونه تسینین وي سخت او دارنګې راحت ووي هغېته عام یاداللی من بعد ذلكکه عامون یغای ن چې خلک تو بارانو نه کېږي او په کې وا غوت میوي نهچړي عامته راحت وله دخوا دغو متطوفانو دسه مطلب د نحن مثهقالله دعوت ورکه بیااخ خو مطلب دا دی که نور ول و قاګانې را دی که نه صورت ېود په کراغې نو صورتې ممنون په ک راغې او په کراغئ نګه راغې نوح علیہ السلام دعوت ورکم دوه د تغذيب وکاو او تکلیفه تر او رسو هغه سوال وک رب دې مغل اني مغلوم الفنتسی ابن فخذهم طوفان و ونسل دوله طوفان وهم ظالمون دو ظالمانو طوفان فرغه کنم الله و چې طوفان راغنه فاجعناه د منبط کوه صابه سفینه تشتا ولا وجعلناها اایه للعالمین او ګرد ول مونږ دا نخله پر د عالم والو. دا تشتا روانه ده په وکه کو سفوري دا یو نخره کنه توفان راغلو دوه خلقت بارشه او دغه کسان پکې بچو او جعللاها ایتل للعالمین و ایبراهیم او اوس نویت خيتا تک چې له کسان سو عمر به امتحان زمانه به سمري طول عمر تکنو علی سلام اګوره دغه ابتلا او امتحان ایبراهیم علی سلام مونږ راغلو کنا و ایبراهیم ایبراهیم علی سلام او قال لقومه عبد الله قالتي يا قوم اقلت اش عبادتك اذا الله تلا وتقوه اذا دا لكم خیر لكم من كل عالم دا غره تاسو سفاره کويګه کسنګ دعوت نو عليه السلام ورکړو عقد او دو ورک کانا انما تعبدون من دون الله يفرنا جيتاسو عبادت کوي सेवा د الله تعالی نه اوسانن شکلون دي بوتان دي وتخلقون جوڑاوي تاسو افکار دروخ دزانا دا اوسان دي شکلون دي بوتان دي تاسو نه تو دروخ جوړوي چې ان الذين تعبدون من دون الله يقرنا كسانت تصيبات كاين في الشرك في العباده لا يملكون لكم رزقا و دارا ندتوس دبارت روزي من الشرك في التصرف فبته عند الله رزق نو تعالج الله سره رزق و عبده هداه عبادت كاين في عبادت بدر روزي ميلاوي گي واشكروا له او شكرو کے داغن تصيبات نماز پرکردي تا سرا پاسه د بتان عبادت کوي اليه ترجو تاسو گرزول شيخ و ان تو کج دیبوک اګه دوه تکذیبو کې د روغ نسبته کې وسا جیب نده فقط کذب امم من قبلکم طارف دروغ ویلو ډیر ډلومکه تاسو نه خپل کل زمانه کې خپل پیغمبران هتا دروغ نسبت کړو اما اعلی رسول مستل په پیغمبرانو منه الا البلاغ المبین ورسول ملک سیشه ار رسول کارا خپل منی وکنه دا خو یې کار نه وکنه اولم یرم دا اخلي دلیل پدې منی چه عبادت حقدار ریواز یې ولاده اوولاً یراو دونه ګوري کيف عبدالله سرنګ اول پیدائش کړه الله تعالی ثم بیا ختم کی بیا دوباره کی کنه ثم یعيده بیا به دوباره کی ټول مخلوق اولنا الله پیدا کړ دې بیا الله دا ختم کی ثم یعيده بیا به دوباره کی نذالک اول الله یسر یقینا دا کار الله باندې آسان دې چې پیدا کی بیا ختم کی او بیا دوباره کی کل سیرو فل دا کار الله کوي کنه الله پیدا کړي ختم کړي دې قل سیرو فلر دی تورته وګرځه پسما که فنذورو کیف, کیف بدل خلق وګورای سرنګ کیفه بدا ان خلقات سرنګ پشورو کړ در الله رب العزت پیدایش ثم الله ينشئ النشۃ الاخره اخرت بے بخش بے, با پیدائش پیدائش بے پیدائش پیدائش من لا پیدایشو کې پیدایش رستنی اول پیدایش الله کړ دے ثم الله به الله رب العزت ينشئ النشۃ الاخره پیدایش بو کې پیدایش رستنی ان الله علی کل شین قدیر یقین الله پاک پر سیمن قدرت والا دے یعذب من یشاء ويرحم من یشاء سزا ورکی چاته چوغاری اور رحم کی چاته چوغاری معصوبه دې سدی یعذب من یشاء فریس سبب د عذاب ده ويرحم من یشاء قناعت ده سبب د رحم ده یا يعذب من یشاء بد اخلاقی ادا رنګ ويرحم من یشاء یا يعذب من یشاء شغب یدان ته تولګی ادا رنګ ويرحم تا په سنت لولګی او يعذب منياشا اغانچ اغانچ نه را دنیا کې اخته کی او يرحم منياشا چې اغت دنیا نه غيراز کې اخيرات کارونه کې اخته دي يا يعذب منياشا خلق لو بدلګي ويرحم منياشا خلق وسلمينا محبساته و اليه تقلبون خاص غته وتاسو ګرځول شي وما انتم مموجذين في الارض انیتاسو اجیزه کوون کہ اللہ لا رفسمکا کہ اللہ سزا را کین تاسو تحت جننا رکتن نشی گرفتارین نو تختی جیل نو تختی دارین نو تختی نا اللہ نسو تختی تاسو اللہ لا اجیزه کوله نشی نکتا و نبرہ یا نا اللہ نہ تختی دین نشی نکتا دا کار نشی کولې ابولم سوګنیسته و مالکم هی تاسو الله سواب الله نمن ولي دوست سوق دوست بچاونکو ولا نصيرون امداديك والذين كفروا بايات الله ها کسان چې انکار کيده اتو نه الله تعالی نه ولقا او پيشه داغنه ولان کي يسوم الرحمتين دا کسان نو امید دي رحمت الله رب زمانہ ولان كه لهم عذاب نديم ودول فرض عذاب درناک ته دا کسان دود فرض عذاب به درناک کلا چې دا, دا دعوت ورک نو ابراهيم عليه السلام اما كان جواب قومی نو جواب دقم لان قالوا ما گردد اقتلو وقتلوك او, او حرقوه يا وي سي جاي الله من النار الله بات سات دورنا نوایت د ابتلاء زمانه د ابتلاء طول مر نوایت د ابتلاء اور غرزول یا چنن ټوک کول دا ټولی خبرې د کنا درایم السلام اور کی غرزو کنا ان فی ذلک آیات للقوم یؤمنون ذکرن پدی ک ډیر وقال ابراهيم علیه السلام قومتا انما اتخذتم من دون الله يقرا جور کرده سواد الله تعالى نتاس و اوثاناً معبوداً عليها جاند دفاره بينكم موده تا دفار الدوستاني بينكم في قرآن اخوالك في الحياة الدنيا في جند الدنيا سواد الله تعالى نتاس و بطان معبوداً جور کرده ونیا محبت تا دفار الدوستاني تعلقات و ذ طرف تعلقاتو تعلقات بينكم في الحياه الدنا ثم يوم القيامه به فرضت كرامت جفر بعضكم بعض ينكار بك اوكري جواب لنا ويلا ان بعضكم بعض ازار کی لعنت پڑھی کی يوبل منه وما واكم النار جستا سور دي مالكم الناسرين سوره اعراف کی ترسیو کا رکھ یوبل بن لعنت ہوئی اقالت لهم لاخلاء ربنا ولا يذلنا دي خلق من قبلا کی دولت دولت صدا ورکا جو بل من ملانۃ توی کنا الله رب العزت توی د دو و ما واکم النار جزاس اور دی ما لكم من ناصرین او نشتاوس لپاره کیو نوغه خدوکم دادی فامن له لوت لوت علی سلام هو پیغمبرو ایمان را وډه پد منې که ته نسبته کله کښ هر نبی چې مومن مؤمن د کنا فامن له لوت او من له د خبر لوت علی سلام وقاله ابراهيم علی سلام انی مهاجر الربی ذ هجرت کوم رب خلقانه العزيز الحكيم يقينًا غذر ورزات حکمت والا ايبا کي ورکړم د خپل طرف نه صالح عليه السلام يعقوب عليه السلام او جلنا في ذريتهم اذن اگر ذول موږ د پر نسل کې نبوات اولاد کې نبوات ول کتاب افدارنګ کتاب واته نو اجر او په دنیا اور کډو موږ د تب خسته بدلی په دنیا کې وای نو په اخرت لمنا صالحين ما کي صورت کوي کنه الله دوی نو په صالحين ولو تذقلق قومه هيك اولو تعال <سؤال> السلام واقع یات کج کلو قوم اقلت انکمتاتن الفاحشه داون بار بار لاڑا تاسو راتلک او ناروا کارتا ما سبقکم بها من خدمنا العالمين بکوال ندی کړه پدی بد کار منی او من العالمین دا عالم والو ناد تاسونا تاسونا یو تن پدی منی سبقت ندی کړه ټول نمخ د تاسو روکړه ااین نکمتاتن الرجال تاسو لا تاسو راتلک او سره وتا د فار د کړه کول د کک کو لالار د او مطلب دا, دا دی تخت او نه سله ډااکې کوئ تختته نه سله مساافران منامې کوی نو بیا په دغ لار نه را ځي په بلاره تون دو به ثبت فیی به سره وکړه بیاغ خلکوکن نه را ته پهپلو نه را ته نور من کول او تخت ته او نهبیله ډااکې کوئ ت تهله مسااف تنګيلاررو کې بدکاریانې کوئ او خلک شی دغې یا دو مطلب تخته او نهستبیله نسل کوشي کوئ لار د نسل چې کومداغه تاسو پر ده چاغ کې تولت ته نسو دی او بل لار اختییاراوي چغه د فصل نه ده تهتون نفنادي کوملمون کار او کووا تاسو پل مجلونې کې ناروا کارونه خپل مجرسون کې ناروا کار کوي تاسو اتتون نفنادي کوملمون کار کو پل مجدسون کې نااروا کارونه دا خوټیک نه ده که نه او بسی چلکو خپل مجلس کې داهشانتو د خررو شانې سپول شانتیکس یو بل سره باید دغه چې نهخ بدکاري کوله کل مجلس کې دنه او و مفسرین وای دا چې کاروي کوڅ بل ته تکلیفو انګوټ مینه وای ګټه کې خدا وښتلای و چا تاسو سر کې ولګی دا تاسو پر سر ولګی دا ناروا کار کوي تاسو بدکاریا نه کوي فما کنه جواب قومه چې کل لوط السلام دمو منکرات ټول خود چې دا تاسو دا کار سره کړی تاسو دا غلاګانې کوي دا چې کوي دا بدکاریا نه تاسو شرط کوي څوک پلار دې لکه ټول ناروا کار کوي تاسو اووسمی فما كان جواب قومه نو جواب د قوم د اعلان قالوا تنا بعذاب الله مگر دا خبره راولف من اذابون د الله تعالی کی تدریستونو نو او سوال کر رب انسو نیل القوم المسدین اره باید د پر زمان په مقابله د قوم روانکاری دا دي روانکاری خلق دي شنو الله رب لذت یوم الهلاک راو است کنه ولما جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى کله رجل استاد زموغه ابراهيم علی السلام ته بالبشرى وزر دالک او دا رنګې فزیره د علاقه تقوم دلوت قانونوي نامو لیکو ادي هذي القريه دا تفصیل نور شو راغلت او سلام وي ابراهيم عليه السلام جواب ورکړ بيذل کوي اراده پخلي ورته مين کومجلون اهو یې مې ريګه مون وتا تفصیل راکو زیر نه روستي فما خطبكم اي المرسلين جواب کوي نامو لیکو ادي هذي القريه يقرن من هلا كون كود دي کلی ان علاقات د دي ال ی جاتونونه في قوم uh. لوت دی باسی نه باې سوککهه ان نه فییالو تاکس هیکلو ته سلام دی حاللو هغوی نخنغله مبی منتی یا مونږ د خته ده چې په دییک دے سوک دی للو نه جن بچکو هولهو خوا مخه بچ کوو مونږ او ته د ال لمراتته هو مګه ښه د کالت ملغاابیر هغه بهروسته پاتې پودون کوی پهاضب کېکس دا خبر و معجات پرولونا دغ ځین دهستااجکس کوم مه سلام خواته راغلی لی زیلی ور ووررک اتلا له وړم چېد قوم سر داسې معامله کېږي جات رسولنا علم الغيب يوازي والله ده ابراهيم عليه السلام نو پی جن دلي کنا تفصيل سوره هود کتلل جات رسولنا لوطا چراغ له زمغه استادی فرشتي لوطا عليه السلام تا سیا بهم خپه شد دو پراتلو مانی ولي څوک وراغه دي کليته نه وبسر بدکاری کول کنه وزاک بهم زرا وتنگ شد دو پراتلو سینا وقالوا او لا تخاف مسيره جاون مبارک و راتخذن مغم جن کېګه ولي ان منجوكا واهلکا دان څنګه مزان بچو تا خلک را دین نظان نظام بچو دان نه دا بلک ان منجوكا واهلکا مونږ بچو تا او اهل ساهیل نمره تک مونږه خځستان کان نکمل دا وو نو سپاتې کوم کو نوې پعذاب کې ان منزل نالا له ځل قریه یقینا مونږ نازله ول کې په دې د عذاب سختونه سمای د برنه لمان که یوڅه کوو په سعودي غي چدو و نافرمانی کولاک کله لاند بند شل پاسه غټو ورې کنا اغا گتیک اغا د علمانه ته دی هغه اثر رسید کنا ول قد ترکنا مینایتم بینات للقوم ی اکلون ترکنا پریخو منغا بینه د دغه کلن کلی دلوتنا آیات نفخ قارق څنګه جاغو چانو اغا علاقیق فروانه دارنګ چانو اغا سته سمندر نقتا داو کنا چې بالکل چانو اغا دغری ل علامات تو چې دیزنه سشه پورته شوه دي اوس چېو ته چوهه دي ول قد ترکنا مینایته بینه ته ل قومیا خپل او اقوم د فارچ عقل نه کارخلي دغه ډیر څن نوغه نخې وکنه هغه ششلکس هغه اسرات تین دا رنگي دیغه و کنډرات تین زونه دیت اوزین مفسرین وې دغه ځد دریاب چې کنه دیکه ډیر وې نخلا ولی ششور تدنشي دن کنه یو دم ورکیږي ا ددين نوم چل نو بحر مجید ته نورې بښني دی دغه یو بوې تک تورې دی دلیوبت تورې دی او دا رنګ چې نوغه س شيخ حیوان مې دې کې دنه نه پاتې کیږي کی دنه کیږي کی د ختميږي کی او س پورې التاغا عذاب سره پی و اعلان مدینہ لګلومګه څنګه او ارسلنا الٰمدینہ لګلومګه مدین ولتا ومخنه هغه استهزاء کلو تاور ته غردې لک ابراهیم علی السلام کلو تا سره ټوکې کئ لک لوط علی السلام سره تکذیب کئ لک شعیب علی السلام و اعلان مدینہ خو مشعیب او لګلومګه مدین مدینتا ورتهخوامي وي ددونه سروو ک نه شو بهسلام فقال هغوی یاقومې ببدله اخه مضای بعد کې دله تعال ورجل یو ملاخ را قاو سااته د داخلت والان تاسوفلج مقصدین او مګر د پرو مکه ک روي کوون کې سی شو نه په ټول کې کمی کوي نو دا نوې د که نه پهکس دبو هو دو دغه تجزجیب وککهه مخکېاحزانان دا تجیب اللهاخهتو مفتتو نوسل دوه زل جلې هلته خبره نه او هغه اسخابلهکه مخکېمونږ وي دوې زل دله راغ نو التهور راغلی فاس پهخفي دا هم جاسی مشتل دو ف دیار پهقرروو خلو کې جاسی پړ مخې پرته د سکول په زنګدونو او یاد کا عادیان سمودیان غو م خپل نبی خپل نهبي تنکړی تبین نه پهقد طبی نه لکن م مسا ک نهیم او تاقی سره اوواې مونږتهته تاسوتهواجه خ دي د حالات م مساکې نهیم دغو د کوروونه کنډاتونه د عادیان ولااقیو ګوره لارځي سموديان ولا کې وګړې منها قائم وحصيد زين پوزه ولادت دي زين دلدل ليك منها قائم زين کله داغنه ولادت دي زين دلدل لار شه وګړې کنا فقت تبين لكم اخوا جکټي موږ تاسو ته حالات دیغو هم مساکين هم د کورونو دیغو نه وزينا لهم شيطانو شتکړو دوته شیطان عام لهم بد عملو ددو فسد دوک ربن کل دو خلق قسم الهارنا وكانوا مستفسرين دو دو خو خير قما قل وکانو مستفسرین دو خيارو په زلالات کې او پرېخه هدایت هدايت يا دوچې نغامه او خيارو په دنيوي قانونو کې يا په دين قانونو کې خو خيارو خو قصده نه کاو خلک په حق پیغام ده لکه بهوم نه من فسد هم فسدهم من السبيل دو خلک منه کې نه وکانو مستفسرین دو خيار په دين کارونو کې خپو حقیقه پیجندات دیونه مانه یا دنیاوی کارونه کې پیش پېشو وقارونه فراون وګوره قارون ته فراون ته او حامان ته ولکد جامه قوم هغه سر راغل د موسی علی سلام بیل بجناته وقاره دلایل او معجزات فستک برو نو دوس ځان غټو کړه حق نه د عبادت الله رب نه فستک برو عبد الحق وانا عبادت الله حق نه د بندگی د الله رب عزت نه وما کانو سابقین نو دوی بڅکې دونکو دادابولونا الله فکله نه خنا ب هر یو نهسممونګه لیکن اس ب سه بلاجه نه فک هر یو یاندي دی کهسمودیان دي دی که کوم د شوب دی هر یو اخذنا مونږه ب زممب په س کوونهو دغ فمن فمن هم هر فمن هم په ځې د دو نهمنه هغهڅوک در رس لیین چې راوللی د په مونږه فغمنې حاصاًکاني دي برنه ګټې به برنه راو را من آخر آخر من و منین هم ځینې د دوه منغه د خصوکوه خصحتو چغي ځې چغه راغله لکه سموودیانو مدیان واله ومنمن خافنا به لرده او ځین هغه سوو چې مومونږ لکه قونه من غر کرل من غرق نه او ځې ددونه سووک چې مونږ قوم د نوخه او ماکن دله او لزې مهم نو الله تلاکس چې زلممو کې په دومنې واللاکن کارون تو لیمون لیکندو پقلل زانانونو مې زلهکه دو غیر الله ته چکې ولی اوله په کار ننشله نه او خو په کار نه شو سره دغوکس دغه چېیه سیتدي لکه جولا جاالله مسولله نه تخ مندونېله اولی یاکس دو طببا کېدل بر اوکتته نذاابونه را د دو معبودان چرته ولله نه اتخذوا مثالله کسانو چې جوړړيدي سوواده الله تعال نه او یا د ګان هپاران د کم مسلاان کبوت مثال ته دو پهشان د کور د جولا دی اتخذت بایتا پشاند اتخذت جولا دے اتخذت چې چی جوڑی کا کور جوڑی کا کور جدو مثال چی دو غیراللہ تچگوئی دا سلا لکه جولا کور جوڑ کی جولا کور جوڑ کی جولا کور ته تا, تا اس لکت سوچوکائیں جولا کور جوڑی لکن یا لوی بلڈنگ بی خستا دید آگا بلڈنگ کی گزارا لکے گی زان لکت گوڑ کی جوڑا کور جوڑ کی نو ددی مشرک له عالم داسمه کاسمان دي داللا پیډا کړدي د داللا باڅي کې گزارنه کېږي ځان لکجدا درګهونه سي جلا مابوذ ځان لونه سي دکشنه جوړه له بلډنګ کې گزارنه کېږي ځان نه کونه غو نه جوړه کې ادا بلډنګ ورته ګټنه کاری مضبوط استنه يا مضبوط چتونه ادا شیشه ورته نه کاری دوي ځان نه جدا درته کور جوړونه چې محفوظه ما اکنه غلط بلډنګ کې محفوظ نه ته ځان نه چن جدا کور جوړه دغه رنګي مشرکته په دې عالم کې دې ځنل غاله خدای توپ کې ځنه جدا یا خدای توپ جوړ کې جوړای او معبود جوړ کې دې باندې ده خوشاله نظر ګوربه راځي زمکه اسمان دا خوراکونه هر څا الله پیدا کړدي دې hina دې کې سمان گزارنه کېږي ځنه جدا کوونه کې خدای توپ جوړوم ځنه او خدای جوړوم ځنه او ترتیب جوړوم ها دې چل ته جوړ کې کنا صحیحسته اخونې کنا دغ کور کې د نن ځنل پره کور کې دن نزان ل جوړا جو جال جوړ کو دا مالک ته خبر شون 19 ور پښه واخلې او دا چې نغار روان کی او جوړان نخوست رغلې کته ور دي کنه اکه پر کور کې جوړه کدا مالک خبر ش دلدلبد کی ادا ارجي ارجي مالک ته لیکن ستا چې نغښت کور نه پری دی کته ور دي کور کې دن جوړه اکه ور مازان ل جوړ کړی زف مخه بل تزا چته کند تزا بوتو تزا چته ونو تزا د نو لري هغه له نو جلال تنو سړي کول ولوانتي او کلاسي برشنو پکی کور سره انغړي ختمي کې دا څنګه دلار شي دروازه کې ها دا نو دروازه جوړ کړی الله او جسم کې چې حق کې الله او در ومن باندې دې خدای په خدای توم کې ځان لبل خدای جوړه ته زمو کور کې ځان له جدا د نن بل کور جوړه زمو په عالم کې ځان له دان رب العالم جوړه چې خدا دان نه منم الله کې کې کې دا چلو کې دا چلو کلها وسره غټ کې لکه قارون اګه کې جوړه وسره غټ کې کړه د ورنې سامان سره غټ کوخه کې کور سره ای کا بارو غړځم تاسو څنګه چیرې را پاسین په خوده ته و کېدان لبول خدای ګوري زه په کور کېدان ند نبل کور جوړای دغه گزاره کا کنه زه ما په خوده ته و کې ځان لپات کې رکھنا نو ځان نه جوړې او بل جوړه چرې کړه کور جوړکې دې په خپل کور مې ډېر خوشاله باران نه بچ کې ما چې 9 بجې قیمه د 10 بجې کې لیکن باران پیرایش نو دن نوریږي دارانګي د دشمن پیرایش د چر چپل پیرایش کنه ټوبتي نو سره دغه کور نه دی وړي دارانګي موحد چرایش کنه دیسپچ واخلې نو سره دغه دربار نه ځلولې قتل تاسو کړه کا هغه نشي بیا پاتی ا کیندونه تنوم پاتی غندونه تنوم پاتی او ورپسې د چر راغستې خالد بن ولید رضی الله تعالی نو چرغ لا تو جنات نبی علی سلام دربارونو بځی کسان اولېګل هغه دارور دربارونو را روان کړل ستاسو تل تسکاوې ما کې ته په خپل را غو نه د دربارونو روانې بوتان خپل بار غورځي خل د جال حق وځه قل باطل من الباطل کان ذو حقه نه دربار جوړ کړ د موحد په پېښو تاس نس بده کې ابراهیم علی پیکشنو په پېښو د الله هم دزادن الله که مییرره لهوو نهکه د جوله منې مالک پی شو نو دا کور و ایوان کوه یې موهدن الله فم دا درګارونونه وورړ کوه نه دله دره د منات شت د اوزا ځای شت نه او بند در باری شت او نهغا د چا خو دی تو بې چلږي سې ختم کړه که نه مقصد دا چېزه پې امه وکم د دربارې مقصد دا چامنې عمله وکم سکرا ش غ پس وکم جوله جوړ کې چې مچلا ششي ه چې پون خللی زه وخوررم دغرهنګي درباريه من جوړ ځان له درگاه جوړ کړم چې سوکراشي بارنه مشرک او سي پساو کوم مرید او به هر څه اخلاص کوم مال نه اخلاص کوم خيان نه اخلاص کوم به ورته بولدل تراځینو بابي دي مولا علماء څنګه معلوم تام واچوم خاصنه اخلاص کی کنه مالونه اخلاص کی عزت نه اخلاص کی دغرهنګي جولا څه دي کنه دا د جکور تدنس نشلی او بل چا کور تلاړی مزریغ غار تلاړ څه تا تاسو غار تلاړ څه تا تاسو هغه خپل غار خوکی هغه ولی کې غیرت ته کنه نو جونا چې کنده وي به غرت شي دي اکه ستا کو ته راغلې دنه خوری تا جال کې سره اون خطر مچ اون خطر ماش اون خطر ته ته نه چې نه غ پکی بګین راکاږي عبار خلق تو ما ورته سرند ویلی و و وزری برابر دي دا رنگ دغه دربار تلار شي دنه دنه نه راکاږي حیا نه اخلاص کی اخی دین اخلاص کی عبار خلق تو ما ورته سرند ویلی دی برابر دی نه دا هو ترتیو خطا ده کنه دا هم او بندګ دې جوړان چې نغد ځان دل جوړ کړی لیکن خپل خېټ نه چنل دا کارونه وقلي د دا مشرك ځان نه چې نغد دین جوړ کړی لیکن ځان نه خېټ نه دلایل جوړ کړی خپل دلایل پېښ کړنه جوړا بار نشي شې نه راوړي بار نو سره شې نشتي لې خپل جوکور جوړې نه د نخېټ نه دا مشرك ځان نه دین جوړې نه نه دلایل واسي دا چې لې کټه اڑول دې کله وې کټه اڑول دې کله دا چل کټه کله وې دا چې کړ دې کله و دا څه کله ورته وسړی د تخقیق ادخال قضاوه او کله ورته اخفا ورته تخقیق کله وسخه کله وسخه دتش دروغ دی لکه دغه شانتۍ منجو ورون نه دلالې جوړه کیټې نو باسي لکه څنګه چې ژولا جال داسوک نه مني دغه رنگه مشرک کده بدعتي دلالې نه مني هغه سړی و مني چې پخپل مشرکې پخپل بدعتي دغه رنگه ژولا جولا ژولا جال و هغه سړی مني چې ژولا له اهمیت ورکه د چېیتن جوله امیت نور کوي دغجل لو یت نور کوئ دا رن ی تن مشرکلههمیت نور کوئ د دغتدللایل لو مهمیت نور کوئ ی تن بتی همیت نور کوي نو دغت بتی دلایللو محیت نور کوئ دا دروارلههمیت نور کي نو دبارانو خبری لو یت نور دا ټول دل دوول شي که نه الله رب توی مسلوله نه تذو مندون الله مثال دغه کسانو چې نیولی د سوا دله نول امد ګاران. زان به ډوکر دی لکه دو باندې چې سिलाई د واحد توحید او چلیدا داو پښند جولہ جاله دغ څخه نورو نه جوړ پاتې شي فکل لناخذنا بزنبهک نو جولاو نو یې جاله نو فرعون نو په فرعون ملک نو قارون نو د قارون کور نو اډیان نو نه د غو طاقت نو سمودیان نو نه د غو نو د قوم د شایب نو د غو تجارت نو ارس اس سوم نو کنه الصلو ویل ویروانی ویل اتخاذت من بيت ان کو و ک وان ان ون البلوت ل بيت العنکبوت کمزور کور کور د جولګی د علاقانو یا لمون ک د پیدای طول ناران کور کور د جولاده طول نارتاو کور کور د جولاده طول نہ بیکار دلایل دلایل د مشرکته طول نہ بیکار دلایل دلایل د بدعت دی لوقانو یا لمون ان الله یعلم ما یتون من دونهم من شئ یقینن الله کو د هغه چې دوه ته چغی وی څه مطلب دی الله پزدو افت هغه پوده یا لمو پوده په ځی یم نه پزدو افت هغه چا چې دوه تر چي وي سياد الله تعالی نه وهو العزيز هغه درو ذات پښ ال حكيم حكمتون ولک زه زو فرته معلوم د کنا جولات کلا خلق کول کور کې په خپلون خلې دلیل کې په خپلون خلې بدتې خپل دلیل کې په انخلی خلې کنا چې قرآن رحمن الله وي یو بدتې راغې اوی بدتې نه په قرآن چې بدعت کوي کنا دا او ساتج به قران مونږ کوي ولی ساسرف انايات الذين تكبرون في الارض قران کوي چې څوک بداد کوي تکبر کوي الله و دا هغه ته قران فهم نه ورکو عرف چې خدای وي زه و فهم نه ورکم کو نشته سره کنه خبر ختم ویطان دا غي ما تو چی چې دې قبرونو کې چې سني دې د دینو وینا دا خلک تي مرشدیت څوې نو مې تور ته موډوي زور ته موډم نو موډي وینانا ته ورته سوال مې زور ته موډي وینم نو قرآن کې هو ژونديدي قرآن کې هو ماګه ډکه رونه باندې وخت له غلې باندې هغه حال نو لو قرآن کې هو ژونديدي مې په قرآن درو ما کوم دې په قرآن کې کمه درته خپل ما دا وخا کنه څوک خونو ډکه خونو یو غاډه اډه یو بلي غاډه اډه یو بلي خلکو په قرآن درو غوي قران همورتا ژوند دی نو وی. قران همورتا موري ویالم نزل الله کفاتا احیاء وامواتا اموات الغير احیاء سوره نهل کې قران همورتا موري ویټ اته نن دیو چې موري ژوند دی قران ویندارو وی نو هغه چې کتلل کتلل اډه کنو به ما موري مطلب دا دې چې دا خلق چې جنازه او دارنګ چې نو کفن پیواچی جنازه وکي قبر ولو کني الټ چې لا شف او خخ اغه نرستو دې موږ دې کې ژوند دې یا واف دا وي ولکه <سؤال> ما ورته د دنیا سره موږ دې برځخه اتوار سره ژوند دې چیرې نو کله خپل خبرې کوم خلیلک ورته غوړ لکه چې ځوځي س وکم پت پته ورته لکه بل مشرک ځواب وکم اعتراض وکم فسر الله ورسول والمؤمنون فسر الله ورسوله کوه سوره توبه کرا غلی الله هم ویني پیغمبر هم ني او پیغمبر عالم الغيب شکانه نو هغه ورته یو پانو رستو واړو فسر الله وملک و رسوله والمؤمنون يعلمون الغيب الته مومنون تکهون دي یو دې دا معلوم دی بل دې دا تن دې معلوم الله ان الله يعلم ما يدون من دوني من شيء الله تم معلوم ده زوف ده دا دو ده دو زوف ده ده قوت نشته مشرک سړي د دليل بسي کې شي ترڅ وکړه خوب لیدو رساله ده واستاو یو غرب اوب او قران دکنه قاو قران وی هغه وچی نه پیسی کوي او خو به نه وي هغه وی مولاد اسویلې تواي کتاب کې دا سره غلي تبو سوي تبو دا وې قران مقابله کې آسماني کتاب مې چليږي نو انساني پتر قولا نه چليږي تورات انجيل زبور قران سر منسوخ دی اوسو تورات راډي نه مونږ نه منو قران مقابله کې زبور راوړې قران مقابله کې نشي کېږي چې مونږ آسماني کتاب ته قران مقابله کې نه منو نه انساني اور اند پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مقابلہ کیو نبی راشی مکنے نبی علیہ السلام مے موسی علیہ السلام جون دیو زمای اتباع نہ بل لا الہ الا اللہ بل الہ رنا وہ راتے موسی علیہ السلام راشی وبو نبی علیہ السلام اتباع کی ممنګه قران مقابلہ کی آسمانی کتاب نہ منو اور پیغمبر مقابلہ کی دی اللہ نبی خبرہ هغه دی هغه تادیوی چې منګه قران مقابلہ کی آسمانی کتاب نہ منو کتاب سم منو استار سال سم اما <مانگا> یو نبی کولته وی چې دا د داخلو وخت یو و زموږ پیغمبر کوله چې نبی کول نه منو د پیغمبر کول مقابلکه مستاسمنو ان الله يعلم ما يدون من دوني شيء رساله وبشکي کیسه وبشکي علاوه د دو زو احمت معلوم دی او ول عزيز غا ضرور ذاته الحكيم حكمتونو ولا وتلكن امثال لو اتغه مثالو ندیر ندری به حال الناس بیانونه لپار د په کولو د خلق او خلق ځان په زان فولګه کنه اما که مثال ذکر شه د ډېره وضاحت من کړو یا یو نه سوزره بمثالون فستم یولا ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا هل ته مثال تر شو کنه الله ایتګه مثالون دی داون سره بیانو نظربوا حال الناس بیانوا لپان د فوکل د خلق او ما یاكلوا لكن حقيقه مثالون نه پیږي الا العالم مگر علماء علماء پدې مثالون نه پیږي هغه خلق ته وای کنه هر اعمال په دې نه پيږې چې مثال په څیر الله سوې دا درس مطلب ده علما په دې پیږې او ما یاقلوا ان نه پيږې په دې مثالونو منه الاالعلیم مگر علما دينه معلومه دا شله علما لیکل دي چې دنیا کې ټول نه عقل من خلق هغه علما د قران دی دنه چا عقل ولا څه تشته دینالک تولې چې الله وی چې ما یقولون الاالعلیم نو پویږي پدې مننه وګړو علما خلق الله سماوات والرب الحق پیدا کړ دي الله سبحانه و عظمه کې لپاره د کال کول د حق نه چا په مخ ان في ذلك لایات للمؤمنین یکلن پدې مننه اخې دي لپاره د مؤمنانو چې د یو د دلیل کمزور دي ساطع نو بیان تکنه او تل ما او شی لیک منل کتاب دانا بیان کاږي ته توحید کتاب نا واقعو صلاته دا نه چې بیان کوي مصدر شي ا آخر سلاته پمنو که دمووز ان سلاته تنان الفه یول منکار یقیرن مو چې د دا منقي د فه نه روان کارون نهول منکار فشاهوي چې اقلن سران دواړه منې منکرستوي چې شرران منې یو کار اقلن چران دوړه مندي لکه زینا شو شدیت تو موله تقرب زینا او دا ااقنو من د تمام معادیانو کې دا بنو او منکرستوي ک صرف چې نه اشران مندي اقلن غ... من نهدي لکه بلات شوو دا لکه شر دغ اشر ذک اچان شراب منه د کنا اخلن خو او تمنه نو وکنا ادارې چېان نو غا شراب سکل شللا ک ول ذکر الله اکبر او ذکر د الله د هر شین لوي دی د او مطلب دار دی د دې جمله ول او ذکر د الله رب العزت په مانزه کې دنه د ډیر لوسواب لري د مانځن هبان دنه ته قران ولیدي دی جزئیات ته کنا یادہ مطلب ول ذکر الله یادو الله په توحید سره چلا الاه الا هو د دې بیان د اعظم من کل عبادت د دې هر عبادت نا ولې مخکې مسلې د توحید ذکر شو کنه یادره مطلب ذکر د الله تعالی ذکر د الله تعالی چې تاسو ذکر کړئ هغه زیات به تر د دینه چې تاسو د الله ذکر کوی ول ذکر الله ذکر د الله تعالی لكم تاسو لرا اعظم هغه زیات ته من ذكركم. د ستاسو ذکر نه اللله تعلا لرم الله ک د فض کورو نیازګوکو ما یاد تاسو یاد تا الله یادی برغان نه الله ستا یاددي نو الله چې ذکره اوچت دی که نه والله ځیکون الله تاالله چې الله تاسو یاد نو دا ډیر غټ دی که ذکر نه چې تاسو الله یاد و تا الله الله به تا نو الله چې تا یادی نو خبره ده والله له اوما پسنون الله پ د پایان کارونومې تاس نوون کتاب کوم کوي او ست دا بيانو کې زرني کتابيان ما خلاف شي کنه او تل کتاب والا وي ما ما کتاب استه جما کتاب کي لني ولا تجادوا على او باس ما کوي کتابو سرا الا بالله الرحمان مگرغه طريقه چې ډيره خسته ده سم مطلب قران سره باسو کوم ځکه چې قران مقابله خو به کېدني شي کنه دا احسن طريقه ده يا د الله طرف ته ولا الا الذين ظلموا منهم مگرغه که سانځي ظالمون سمتلم هغه چې انکار کوي ادا کول د جزینه او دانګي چې هغه جنگ کوي و توري سره فاته تو مقابله تر ازي منګران کسان ظلمو منهم په سالمان د دونه نو بیا هغه سره جنگ وک کنه لیکن دا ده چې کوم ظالمان نه دي او انکار نه کوي تا خسته طریقې سره غو پوکا او قول هو ورته امننا بالذي انزل الينا وانزل اليكم منكم من واغه کتاب چې مون تراغل او تاسو تراغل اوس خپل کتاب مننه زمون نه مننه مو منو ویلا هو نا ویلا کوم احد زمون ګل او استاد ویلا یو دی او نحمله مسلمون مونږ هغه ته غړې خدون کیو الله او وکذالک انزلنا الیک الكتاب دارا ګل له متا کتاب فلذین اتنا هم الكتاب فساء کسان چ مونږ ورکه د وته کتاب یمنو نبیه منی دا کتاب امنا اولی او ذین ددی خلقنا صحابا بایومنو به اسکی منی ذا کتاب او ما یحد بیااتنا انکار نه کی زم بیاتون نه لکافرون مگر کافرن کتاب م را لګل <لگلنے> دی مکنی سې ښکځان شته اوغو منې لقببدله بې سلام او مګري اوروستونښ انانی شته غه مننی لکه صاحه وما کوون تتلو من قبلی من کتاب نوې ته چې تا من قبل مخکې د قرآ من کتاب ان س کتاب په حال په نووي تا صیح کاله ساجن شو په خو کتاب نه لستو وما کوونته نوې ته تتلو چې ل ته من قبلې ې مخېیداتلو د قرآننا من کتاب ان س کتاب واللا ته او ن لیکته په خله سخبرل سره دله تابل مختلفون که تاله خ مطر راتللی د خلکو به شک کړو چې دله خ راځي دا خبره لیکلی بللو تون بجنناتون بلکې دا تونونه دوااض فی سودې لنو ته لالو پهسینو د کسانو کې چاو تهلم ورکه شوي دی وما ی خدو بیا تونلهظالمون ان کار نه کې زمو د تونو مګر ظالمان وقالو قالودو لولا انزل تونې ربي ولې نه نازې لږې پهدمې د سر نخې طرف په دررب د دنه قل ته ورته ا نه ولا تو ان دله نخې چی دا د الله پښار کې زو خو یارون کوې مع ما کتاب را وډ د داې نه نه ننجیرون مبین دو نخې غواړي اولم پیم آیا دا نه د دوله پره آیا او لم ییم آیا نه د پوره دا نخ دوه ان اناندنا لیکل کتاب اطلاې چې موږه نجل کډ پ کتاب چې بیانی کې په دومنې دغه نخه دوله بسله کتاب دا کتاب آسمانی کتاب دې الله تعالی لګللې چې دودا یزدکین پر عمل کې دغه دوله بسنه ده ان فی ذلکا رحمتا شیخینن په دې قران کې رحمت ته و ذکره نصيحت ته ی قوم یمنون آ قوم د پاره چې هغه ایمان دروړي په دې معنی ان فی ذلکا په دې قران کې رحمت ته و نسیت نصيحت ته د دنیا او د آخرت او د نړۍ چې هغه خیر اوذ که نسیت دیقوم دپاره چېو ایمان راړي ساملار ورتهخی قل ته ورته کفا قفهبلله هی بنیوب کوم صحی کافی د الله زما استستا چ مابیین کې کوا تاسو لست مرسله ادا کتاب تا زن نه جوړ کرد دی الله و ایما راېل دی یالو ما سماواوولر پو د پاارهغې چې بروکتې والله د نام منو بلباتل ها قسم چې ایمانې د په باتلمنې پیبلس منی پی ادارنج په خپل ګوتانو باندې وکفروب الله او کفر انکار کړي د الله نانو لایکه هم الخاسرون دا دو کسان دوتو توانین تور ته دعوت ورکړي چې الله تعالی شاو دوتانو دلیل غاړي اته چې تور توای چې غیر الله من سي تریل دي هغه بندګي مانی هلته دلیل نه غاړي هلته کفر کوي شر پیې نظرانه دي غیر الله کوي دربارون نه توافله کوي ال تصدیق کوي هلته دلیل نه غاړي اته د حق طرف ته بلی تا نه دلیل غاړي ویاست جنون ک بلا عذاب او پتا دی غاډی تا نه صدا غانی ولولا جل مسمم او کنے نزول د عذاب د پاره نیټه مقرر کلا جاءه ولعذاب نراغلب او فوري په دوه بن عذاب توسي چل کئ دوه تاته وی فاتنه ماتا ایګونه عذاب پوم غراول کنا و عذاب خراجی وی څنګه لپاره نیټه مقرر د کنا ولولا جل مسمم او کنے نیټه مقرر لپاره د نزول د عذاب ولجاهم عذاب راغلب او دوته ولات انهم بغضتهم لا يشعرون اور ابو شدع ضدمنا چانهه هم لا شعور ند تو پتنی وستا جنون ک بلاضا تا دای غاری پتہ دای واری تا نا زابونا ويم نه جهنم لو محیتتم بالکافرین یقینا جهنم چه دای حاتہ کون ک د کفارانو باندې غیر به کی خان من غاری لیکن سربت نه بی اخلاص دي نشي یوم پاغره دیونه یخ شام ملعابو چ یخ شام ملعاب چ غیر به کی دول عذاب من فوقهم دبرا نا ومن تحت ذكر من تحت رجلهم و وقت يوجد ذكر شكرا لهم من جهنم و ومن فوقهم غواش لا يوجد ذلك وهم دور لفاسنا بشتروهم دوور جخشاهم العذاب وغير بك دولا من فوقهم دورنا ومن من تحت رجلهم و دكتنا و يقولوا الى ما كنتم تعملون زوقوا ساكي سزادا وقارونو چه تاسو كول اوز شئ نغائب تلالا توا يارد دلتك دينكار نشم كولتك الله يبن تالا شکنا يا عباد الذين امنوا اي زمابندکان وا کسانو چې ما راور راورځي نارځي واسه اتون یقین سم ازنه کچانا فراخ دم دلته دین کار نش کوله پرېګلا مکا کین کيده لان مدینتا فیا افعبدو نخاز ما عبادت کوي کروکاوتو هجرت وکاين یرا بیځابر باندې مرګ راشي مر خواسي مرضي کل نفسن ذائقه الموت مر دی وجه نه چنه اغاز مر بیر دی وجه نه اغتا سچنه دارو شرک په پاتې کېږي هجرت تر کوي دا سیمه کوي بلکې مرد یره دی وجهنه تاسو شرک موبتلای او دا دین پرې دی مر به خوښو مرادي ثم الاینا ترجوون بیا به زمونږ طرف ته نه خاص تاسو واپس کړی شئ والذین امنوا عامل الصالحات بل اعتراض یره مونږ به هجرت کوو مر به راشي مر به خپر دلته مرادي کور ور نه شي اګه شان چې ایمان دی او عمل کړی دنه یک لاندو په دې خاں خاں جے بوئر کو من, من الجنة من الجنتۃ دی جنات نا غرفا بلڈنگوں اپ محلات دو لبور کو کنا غرفات بنگلے سنگ بنگلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان فی الجنتۃ لغرفا یرا ذہورھا من بطونها وبطونها من ظهورها فقام الیہ العربی غیر العربی اپسیدہ لمن هي یا رسول اللہ دا بلڈنگوں مسوک خلیل نبی علیہ السلام فرمائے لمن اطاب الكلام واطعم الطعام وادا المصیام وصلان لله بالليل والناس والنيام دعا تشيكورون بيكنا دن نقولينو بار بخاري بار نقولينو دننا بخاري وچات كورون انتاة فاردين لما نطاب الكلام تأخير السنت وعطام الطعام انفاق في سبيل الله وعدام الصيام تربية النفس وصلان بالليل والناس والنيام وشفيتشو لا اخبرشانو تهجود كول اوزان الرجل تأره اللذين سبروه تجریمن تختنا نارو خالدین فيها م اجر العاملین دا فاستعذر العامل کوونکو د الیین صبرو دا ګور بار بار راز اشارات کوم به ما صبرو به ما صبرو دل تنوی کنه الیین صبرو دانا نه نن یو کارو کو سار ک نو تختر نن موزو کو نثار ک نه پاتره نن ګنا پر خود نثار پک به اختر صبرو ک لک دیوانا رب ی توکلون په خپل رب نه توکل ک اعتماد ک وکای ی مندا بتن او دیر د دی زنده سرنا دا بل شو جواب لا به شو بر پرد م پ نو خوررا سکات پس کوو دلتهوم دادونهدي کاربار د لینډین د بل د تیجر تو ته وسه کوو وکه ی من دا بین دی د ضب د سر نهلا تحمل رزقا چېنی شي پرته کول رزق کاپل یعنی بدو بس نه شي کول د خپل ریزک مارانو تګوره لمانرانوتهګوره دا رنګې هوا کې مغوط ګوره د انندگانو تګوره لا تخمیل ور شي پورته کووللی ریت ینی نیې و سره اساب د زق الله يرض کووه الله غته روز ورکي و یا په متاته ولا کوي ک بلمونږ تلار سې نوطالله والله کنه که نه اوسم اولااللی س دون ک د دوعاګو دی اپو په حاجتون ده و ان سال ته من خلق السماوات والر داې بلې شوې جواب سمونږ لاړو دلته وک کې لږې د مګیا د غم خادي ده هلته نشننایم نو سبب کوم زما ضرورت په سنګه په الله اسم اسممک ستا کار کې لګول دی نوور ستا کار کې لګول دی خلک به د طبی کوم که نه ټول السلام طبی فالین سال تو من خلق السماوات والارض اکہ دونه تاسو کې چا په لکه د اسمانونو او سخه او شمس او القمر چا کار کې لګول دین او اسو موږ ییقول ان الله قام خذ بو ی الله ثنا يفكون بار یوتن بانګ وای بار یوتن بانګ وای غبرځ انایو چر تاړو لیکي دود خدنه الله جب سطرت کلیم یشا ومن عباده ویقر الله فرخه روزی ته بار کې چوغاری او تنګی دا نه چې حضرت تو کې نوروزی وته تنګ شي ان الله بكل شيء عليم ا كته دون تفوس کی من مزل من السماء شکرا ورید برنا باران اسمان نباران فخج به الارض بمات موتیات تر تاز کی باغ سرس نہ کارو سدو چدو داغه نه یقول ان الله خامہ قدوب دا کار الله تو الحمد لله رسل الدلائل ن احمد کنا دلت رسل الدلائل نه بل لا یاکلون الاكثر د دین د ک اقل مشتاق عقل وین دو فضل کار کی اما دل حیات الدنیا الا له ولاعب ند د ژوند ما دل حیات الدنیا الا له ولاعب ند د دا ژوند دنیا مگر الا الله الفذول مسخلا ولاعب ولا بيد داو دا او فضول وان دار الاخرته لا حيوان یقینا کور د اخرت چه خامخاک داخ حيوان د دا چن اصل ژونداره پور ژوند حقیقي ژونداره دنیا خو ارزې ژوند دي هغه دائني او حقیقي ژوند دي له کوم یالمون کدو دو خارجی جون کې لگے اتی حقيقي جون چر نارای پرې خده نوکان یو عالمون پیدا را کې وو کې او کله چې دوه خارجي په کیشتا کې نو دا الله محمد چل الدين حالات خراب شید هوا تر مخالف را شي نو چې یو الله ته خالص کې غلپاره بننه فلم ما نه جاءهو مل البري کله چې بچکو دوه ال البري او څو بيته اذاهو یشركون دا وقته بیا شرک کوي لی کفرو بماتنم دی لپاره چ انکار وکه پاغه نعمتونو چې مونږ دوته ورکړ دي ولیا ته متا هو چې فایدا واخلیک فسوفی عالمون زړه دې دوه پوشی لا هو لغد کې لګیا دي شرک او کفر کې لګیا دي اولم یارو دوه دې تنو ګریان نه خرمان امینا چې ګرداول له مونږه حرم امن ولا التصبدن شی امن کی وې ته خطف الناس من حواليهم انو لکه خلک چارچا پیړال علاقونه اف بالباطل یمنون آیا په ناراو سې دنه د ایمان دې شرک منی دی شیطان. او ادارنګ کفر شرک او کفر شرک چی کوي او بِنیمت الله په نعمت الله تعالی چ عافیت ته احسانات ته توحید د فروند انکار کوي اسلام نه انکار کوي ادارنګ کفر او شرک نه هغه منی ایمان د افبیل باطل مینون هغه باطل شجونو چې شرک ته ادارنګ کفر ده ابلیس مرګ ترتیا ده ادارنګ د بوتانو بندګی ده هغه منی او بِنیمت الله په نعمت الله تعالی چ عافیت ته احسانات ته توحید د اسلام د انکار کوي وخارج ظالم دکنه ومن اظلم ممن افترا على الله كذبا ومن ظلم سوک دغد ظالم می من دغچانا چې جوړې په الله منو درو او قضو بالحق یا درو په حق من لم ما جاءو کلچت تراشی اليس في جهنم مسل للكافرين اين د په جهنم کې ځای د کافرو ټکانا د کافرو کافر ټکانا جهنم دی کنا اليس في جهنم مسل للكافرين او دین نجان بچی ماغله مجاهده لګی کنا والذين جاهدوا فينا لنهم سبلانا والذين جاهدوا فينا مفسرين لك جاهدوا فينا في طلب العلم لنهدينهم سبل العلم والعمل به مجاهده په طلب د علم کې موږ لار د علم ورته یو د عمل ورته یو یا والذين جاهدوا فينا هغه مجاهده کې فينا زموږ بارکه څه مطلب اقامت د سنت کې الله ولي الا نهدينهم سبل الجنه سنت مانی خپل سنت مطابق جنته نو د جنت لاريبو او تاسانکم او حضرت عبد الله بن مسر رضی الله تعالی فرمایو الضی نجاهدو فی نار ذون فی تعتی کوشش کین ومونغ بلار د ثواب غتکلاو کو لار د ثواب کنا جادل تمرات تهجرت تهجرت کین ومونغ بچی نار استقامت د نصیب کو او یاچ نارق په ایلم پسلا کېدل زاهر د یاغی لاريبور تکلاو کو والذین جاهدوا فینا لنهدنهم سبلا وانا ان الله یقینا الله تعالی سره د خښتہ عمل کولونه دی پته ولګی دا طلب د علم دی یا چې سنت پابند دي سنت مونږون تیرول دي یا اطاعت کول دي یا چې حجرت طرفه مجاهدت کول دي یا کلک پاتې کېدل دي په شېونه دین اسلام منئ نو چته خبره دادا دا نه نا بیا انهم صول لنا دغه خښتہ عاملی وان الله لا مال مسلمین یقینا الله تعالی سره د خښتہ عمل کولونه دی